«Про Романа забув? Не пам'ятаєш, яку ночі ножем у груди вдарив? Не знав, що він лати не скидає ніколи. Ніж скознув, а ти...» «Хе-хе-хе!» – -хе, дрібненько засміявся Филип. «А ти тік. І Роман лютував, розшукуючи нічного татя. «Задавив би тебе, як муху!» «А я?» «Лятував!» Вражений словами Филипа, швидко заморгав Дем'ян. «Я? А хто ж? Я щепнув Романа, і ще то шумилич на нього руку підняв. Треба було прибрати того слинівого, а то пакостити почав нам. І його Роман. Дем'ян сидів як на вогні. Скільки перетрусився він тоді? Не полюбляв Романа, як і всі багатомаєтні галицькі бояри. Скільки їх тоді передушив Роман? Після того нічного випадку зарікся Дем'ян проти Романа виступати, став на його бік. Думав, вже забулося все. Тепер його синові Данилові допомагав, облишив опиратися. «Тисяць, ким тебе, Данило, поставив? Добре, з нами будеш!» Від страху Дем'ян затрусився, похололо тіло. Знову темні справи, а йому набридло вже хотів спокійно з одним йти, з Данилом та Мирославом. «З вами?» – обурився Дем'ян. «Не піду». «Пійдеш?» – зашелестів над вухом Филип. «Не піду». «Не голосуй, почують. Ти ж до Данила, коли прибіг, коли вже він підріз, От тільки з Галича до нього». І що? Сам сі побіг. Дем'ян нічого не розумів. Що значить не сам, сам, сам вирішив передатися до Данила втекти від того Володиславового смороду, сам і прийшов? Філіп втішався дим'яновою розгубленістю, ще дужче натискував на нього. Ми стежили за тобою, штовхали тебе сюди, а ти, дурню, й не помітив. Хто тобі сто гривень дав? Я дав. Дав, похилив голову Дем'ян. А поверну? Ну, ти ж сказав, через десять років. По-дружньому? По-дружньому. А на пергаменті ти писав своїми пальцями. Сто гривень узяв Дем'ян. Писав. Той пергамент у Бенедикта. До його гроші. Його з острахом вимовив спонтоличений Дем'ян. Його. А він Данилові відпише, що Дем'ян у нього гроші позичав. Дем'ян уже нічого не міг говорити. Мовті, прошепів Филип. Мовчатимеш. живий будеш. Рот Данилові відразу шепнемо і голову зніме. Що тепер скажеш? Мовив ще й про ніж натякнути Данилові. Згоден? А то буде те, що Людомирові... Згоден, тихо промовив скорений Дем'ян. Ого, бояри йдуть. Филип привітався до Семена та Василя, і вони зі гортом пішли в грідницю. Там же їх чекав Мирослав. Ніхто не сідав, бо господаря нема. Звичай такий з діда прадіда не сідати, доки господар не запросить. Данило вийшов з бічних дверей і не помітив його появи, нечутні кроки на пухнастому килимі. Замилувався Мирослав своїм вихованцем. Данило уже сам порядкує, сам господар. Скільки ж то літ без романа? Тринадцять з половиною. Радо сміхається княжий Пестун. Нелегко було підняти на ноги безкривим малятком. Не показуючи на люди своєї радості, пишався Мирослав названим сином. Данило легко ступав чубі тьми, зеленого хза, полюбляв на них колір зелений. З-під синього кафтани виглядали темно-червоні гачі штани. Під кафтаном немає кольчуги – Можна вдома спокійно ходити, адже всі тут свої люди. Дума довга буде, струсунув кучерями Данило, лівою рукою відкинув непокірне пасмо чорного волосся. Сідайте до столу, мисліть, дороги мої, що будемо діяти? Дмитря нема, вікно зернув. В сінях почулися голоси. Дружинник, відхливши двері, чітко проказав. «Тисяцький Дмитрій йде!» «Кличо, сюди хочі!» Махнув рукою Данило. Дмитрій вагенькими кроками проскочив від порога до столу. «Не гнімись, князю!» «Затримався з дружинниками!» «Мислі, узявши «Взявши руки свічний старець, щоб відсунути його далі!» продовжував Данило. «Чи довго так сидіти будемо?» «Сусіди наші люб'язні!» Спустилися Данилові брови, насупилися, кусає він губи. вже знав цю прикмету Мирослав. Значить, горить, лютує Данило. Сусіди чемні, королі йогоський та Лешко Краківський отчину нашу розірвали. У Володимирі піввоччині сидимо. Та й ту обчали. В берестя невільно їхати. В Угровську теж Лешкові вояки сидять. Ми все силу збираємо, а вороги обрізують її. «Доки ж наше жито толочитимуть!» «Росте жито, вгору пнеться, та дощу просить!» Став своє слово Мирослав. Данило глянув на свого пестина. «Хороше!» – сказав Мирослав. «А вчора з Галича прийшли люди!» – тихо звався Василь. «Знаю!» – перебив його Данило. «В мене Теодосій був!» – розповів про Бенедикта. Десять днів лазив там Теодосію, зараз дивився, що я наказував. Филип поблизав гарячі губи. Як же це він прогавив, що Теодосію Галичі був? Лаятиме Бенедикт, що йому не повідомив».